Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve salamu aleyhşeyyatü enbiya ve münsalin. Ala seyyina nebiyyina Muhammedun ve ala alihi ve sahfi ecma'in. Rabbi şirahli sadrı ve yasirli emri vahli yugdatan minlisani yahtohu qavli. Allahumma nifanibimu allamitana ve allimni məyantan və zirni ilmə. İlinci kardaşlar, İlmədiyiniz əcmaq, sonrası əlməni zəhərbənizə. Allahü subhəntələdən, haqtək <Sessizlik> və əsirlə qohməni əsirləmə. Ve həyəkətən də Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, sizin əmət örməsiniz, Allahın dərgahını Allahda ən çox qorxanınızdır. Allah-u Teala'dan qorxmaq isə Allah-u Teala'nın əmrlərini yerinə getirməyi və qadağın etdiyi şeylərdən çəkinməklə bu sifətlə nail olmaq olar. Allah-u Teala Kərimdə Allahdan qorxanları bir çox müjdələrlə müjdələmişdir və ən böyük müjdəsi Allahın onlara bəyədiyi mütəqiləri, Allahdan qorxanlara cənnətdir. Necə ki, Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə <coughs> Və mümin, müsəlman daimə Allah taladan qorxmalıdır. Allahın əmrlərinin yerini yetirib bizə qadağın etdiyi şeylərdən isə çəkinməlidir. Bacardığı qədər Allahın əmrlərinin yerini yetirməyi və ə, ə, Allahın əmrlərinin yerini yetirməyi və bacardığı qədər nə deyək çəkinməlidir. İkincisi, biz, ə, deməli, ə, dərsimiz tövhid və şirk haqqındadır. Bugünləri inşallah Allahın izindən məhəbbətdə və təzimdə Yəni, şirk haqqında danışacaq. Və deyilir ki, məhlugu Allahı sevdiyi kimi sevmək. Bu da Allahın bağışlamadığı bir şiqdir. Yəni, insanlar var ki, hansı ki, Allah-ı Allahın yaratdıqlarını Allah qədər və yaxud daha çox nəydirlərə sevirlər. Yəni, bu da deyil ki, Allah-ı Allahın <gülüyor> bağışlamadığı bir şiqdir. Necə ki, Allah-ı Allah bəqrəz sürəsi 265-ci ayəsində buyurur ki, İnsanlar çərəsində illəri də vardır ki, Allahdan qeyirlərini Allah şərik qoşulub, onu Allahı sevən kimi sevənlər də vardır. Halbuki iman gətirənlərin Allahı olan məhəbbəti daha qüvvətlidir. Əgər özlərinə zülmədənlərin vaxtında görəcəkləri əzabdandır xəbərləri olsaydı, onlar bütün qüvvət və qüdrətin Allahı olduğunu və onun əzabının şiddətdə olacağını nə edərdilər, bilərdədir. Və ayədə də görsəndiyi kimi, İnsanlar içərsində illəri var ki, Allahdan qeyirlərini, Allah şərik qoşub, onları Allah qədər və yaxud daha çox nə edirlər? Sevirlər. Lakin iman qətirən bir mükəsin Allah olan məhəbbəti daha yüksəkdir. Və bu məhəbbətdə, yəni təzimdə şirkdir. Və insanlar, xristiyanlar kimi ne ki, onlar İsa ilə İslamı təzim etməkdə, yəni onu sevməkdə həddə aşağı, yəni Allah səvvəsinə və nədir? daha artıq nə ibarət etməyə, təzim etməyə başladılar. Və <coughs> həmcində, ə, deməli, rafizim, yəni, şəlin bir qolu olan var ki, yəni, əlini o dərədində sevdilər. Yəni, onun imamətliyini, yəni, imam ə, deməli, xəlifə kimi və yaxud da imamətliyini o qədər sevdilər ki, bu şeydə həddəfərə, yəni, edilər, edilər ki, əli, yəni, əstəxrlər, yəni, Allah səhvətinə qədər. <coughs> daha artıq nə etdilər, bu azmışlar nə deyirlər? Deyirlər ki, Cəbrail ə.səlam vəhi e, yəni, gətirməkdə səhv etdi. O, Əli rədiyə olan əməli gətirmək əvəzindən əni, nədir, çaşıb yəni, əsdaqlıqı Muhammed ə.sələmə gətirib vəhi. Yəni, artıq nədir? Çevməklər, təzim etməkdə məxluğu təddaşdılar. Və digər ayədə Allah-u Allah nə buyurdu? ki, onlar orada Kənəboğaz olub deyirlər. Allah onda olsun ki biz açıq aydın azmışıq çünki biz sizi aləmlərin Rəbb ilə bərabər nə etdi? Tutduqdur. Yəni Allah aləmlərin Rəbb ilə eyni tutduqlarına görə təzində, məbəddə, alatalarda nədir? Ola dilər ki Allah onda olsun ki biz artıq buyur açıq aydın deyir azmışıqdır. Onlar o ilahlarını yaratmaqda, ruzi verməkdə, öldürməkdə, diriltməkdə, mülk sahibi olmaqda, qadir olmaqda Allaha bərabər tutmayırlar. Onlar Allaha sevgidə, təzimdə bərabər tutlar bu məxluqları. Və sənin kimi aziz bir qul, necədir aləmlərin Rəbbi, hər şey əlində olan ilə bərabər tutula bilər? Sənin kimi hər şeyə mühtəc olan, mühtəc sizə, yəni Allaha bərabər tutula bilərmi? Bundan da daha böyük və çirkin bir zülümdir, ola bilər midir? Məxluğu Allahla bərabər tutduğuna görə, gö ə, tutduğuna görə, necə ki, Allah-ı Allah, Allah Quran-ı kəndində buyurur, deyir ki, göyləri və yeri xəlq edən, cürmətləri və yunuru yaradan Allah həmz olsun bu qüdrəti gördükdən sonra kafir olanlar yenə öz bitlərini, yəni ibad etdiklərini öz rəblərini etlərə tarif tuturlardır. Və bu, elə bir bərabərlikdir ki, yəni məxluğu Allahla bərabər sevmək və ya daha artıq sevmək ən böyük zülmü və çirkinliyidir özündə əhatə edilir. <coughs> Məhəbbət özü iki qismə bölünür. Və ki, bunları bilmək və onların arasını ayırt etmək hər kəsə mühümdür. Və insanların çoxları da bu məhəbbətindir, aralarını ayırt edə bilmədiklərinə görə azıblar. Birinci, biz deyir ibadət olan məhəbbətdir. Yəni, Allah subhanətə alanı sevmək. Allahı sevmək, necə ki, Peyğəmbərimiz Nuhamə s.ə.v. hədisində buyurur ki, sizdir məni, qarınızdan, valideynlərinizdən və cəmi insanlardan da çox, çox sevmədikcək, İman etmiş olmazsınız. Əgər bu sevgidir Peyğəmbər s. sələmə qarşı bu cür nədirsə, onda görün, Allah taqlaya qarşı necə olmalıdır? Yəni, Peyğəmbər s. hədisdə insana övladını misal çəkdik. Yəni, övladı valideynlə çox sevmək. Çünki övlad valideynini sevmək nədir? Hər bir kəsinin üzələrinə fişən bir haqdır. Lakin Muhammed s. sələmə onlardan da çox sevməli. İndi təsəvvür edin ki, Allahı necə sevməliyik. Təsəvvə edin ki, Allahın əmrlərinin yerinə yetirməyi, onun qadar etdiklərini çəkinmək ilə. Birinci, ibadə olan məhəbbətdir. Bu da Allah subahatə alanı nə etməyi sevməyir. İkinci isə, özü özlüyündə ibadət ibadə olmayan məhəbbətdir ki, hansısa bir səbəbə görə ibadət ola bilərdir. Bu, özü də dörd qismə bölür. Yəni, özü özlüyündə o məhəbbət ibadət saymır. Lakin, hansısa bir səbəbə görə ibadətdən sayılır. Bu da d Allah subhanət alanın sevdiklərini sevmək. Deyil ki, insanı İslam'a salan və küfürdən çıxardan dədir, budur. Birinci, gəldi, ibadət olan məhəbbət Allah subhanət alanı sevmək. İkincisi, nədir? Özü üzründə heç bir ibadət deyil bu. Lakin, hansı bir səbəbə görə o ibadətdən sayır? Bu da Allah subhanət alanı nə etmək? Sevdiklərini sevmək. O da kimlərdir? Teğəmbəllər, sədirlər, şəhərlər, əm Yəni, bunları nə etməlisən? Sevməlisən, çünki Allah xaladır bunları sevir. İnsanı İslam'a salam və küfürdən çıxardan da budur. Allahı sevdikdən sonra Allahın sevdiklərini də sevmək. İnsanlar içərisində Allahı ən sevimli olan, yəni bu mərtəbədə yəni Allahın sevdiklərini sevən bir kimsədir. Yəni, Allahın sevdiklərini sevən. İkincisi isə şəfqət, mərhəmət olan bir sevgidir. Nədir ki, bu sevgi hər bir insan ıı, içərisində olur. Övladə qarşı olan sevgi, həmçinin peyğəmbər olsa da nədir? Böyüklərimizə hörmət etmək, kiçiklərimizə rəhmət etmək, alimlərimizin yerini bilmək, yəni bizdən də yer peyğəmbər qatdırmır. Ona görə də, yəni şəfqəd, mərhəmət olan bir sevgidir ki, insan nədir? Nə hər bir kəsin içərisində olur. Üçüncüsü ehtiram olan məhəbbətdir. Bu da eyni ilə yenə də insan öz özəsinə qarşı, yenə yəni də elmə, ilmə qarşı, elm tələbələrinə qarşı olan sevgidir. Və deyir ki, və ya dedimi sədin imanlı olsa da buyurur ki, böylərimizi hörmət etməyən, kiçiklərimizə rəhmet etməyən, də alimlərimizin haqqını ödəməyəndir bizdən deyil deyir. Və deyir ki, Allah üçün sevmək, bu da Allahın sevdiyi şeyləri sevməyə tabedir. Allahın sevdiklərini sevməyə düzgün olmaz insandır Allah üçün bir sevmədicə. Və dördüncü gəlir Bu da insanın öz təbiətinə, fitrətinə, fitrətinə görə meyil etdiyi şeylərdir. Məsələn, insan hansısa bir təbii məhətbətdən, yəni ki, hansısa bir yeməyi daha çox sevə bilər və yaxud da susuz -sus insanın də suya, acmış insanın yeməyə, insanın öz evladına, valideynlərinə, atasına, anasına və s. ələsindən etməsi, sevməsi kimi bir əməldir. Deməli, öz-özlüyündə ibadat olmaya, lakin başqa bir səhələk ibadat olan, sevdik isə dörd qısımdır, dediyimiz kimi, birinci, Alas Pantalan sevdiklərini sevmək, ikincisi, şəxs gəl, yəni mərhəmət olan sevgi, məhəbbət, üçüncü, ehtiram olan məhəbbət, həmsinləri, dövrüncü, tədqiq olan məhəbbətdir. Deyilir ki, Peygamber s.ə.v ədəsində buyurur ki, Əbu Horey r.əvayət edir ki, Peygamber s.ə.v buyurur ki, kimdir mənim dostumla düşmənçilikdir edərsə, məndir ona müharibə eləndə edirəm. Qulum üzərinə fəz qıldığım şeylərdən daha çox sevdiyim, hər hansı bir şeylə mənə yaxınlaşmaz. Qulumdir mənə nafilələrlə yaxınlaşarsa, məndir onu sevərəm. Elə ki, onu sevdiyim, artıq onun eşidən qulağı, görən gözü, tutan əli, və yürüyəndir ayağı olaramdır. Əgər məndən bir şey istəsə, and olsun ki, ona verərəm, tıxınacaq istəsə, deyir, ona bir öz himayəmə olaram. Hədis səhə hədisdir, bu xarədə hədis və deyir ki, bu hədis özümdə məhəbbətin Allah sevgisini qazanma səhəblərinidir, ikisini özümdə dirəhatə etmişdir. Birinci, necə ki, Peygamber s.ə.v. buyurdu hədisində, yəni, fərzləri yerinə yetirmək, yəni, qul fə sevir o əməli yerinə yetirmək. Həmçinin ikincisi isə nədir ki, Allah təala Peyğəmbər s.ə.d.inə buyurur ki, Allah təala nə buyurur? Deyir ki, məndir qulum, nafilələri, yəni ki, etdiycə, nafilə əməlləri etdiycə mən onu sevirəm. İkincisisi isə nafilələri yerinə yetirməkdir. dedir. Və Allah bu hədisə hər istəxbar xəbər verir ki, Allah'a yaxınlaşanların içərisində ən çox sevdiyi fərz olan ibadətlərlə Allah'a yaxınlaşmaqdır. Bundan sonra isə Nafilə ibadətlərlə nə etməkdir? Yaxınlaşmaq övrə. İnsan nafilə ibadətlərinin sayını o qədər çıxaldır ki, hətta Allah subhanətə Allahın sevdiyi bir insana çevrilir. Yəni, nafilə ibadətlər, Peyğəmbər salıçı ilə yəni bir var, ratibə, yəni daima qıldıq sünnətlər. Bunların sayı hədisdə gəldiyi kimi Peyğəmbər salıçı ilə 12-dir. İkisi süt namazından əvvəl, dördü zöhrdən əvvəl, İkisi zöhürdən sonra, ikisi məğuldan sonra və ikisi də işa namazından sonradır. Nafilə ibadətlər isə zöhürdən sonra e, iki qıldı, o sünnətdir. Bir də ki, qılırsan bu artı nafilədir. Əsr namazından əvvəl, dördük kəl, bu nafilədir. Həmsinin duha namazı, yəni sübdən süb, e, çıxandan sonra zöhrün girməsini artıq bir yarım saat çalmışa qədər qılmaq olar, bu duha namazı nafilədir. Gecə ibadətləri və s. Və s. Bu kimi ibadətlərin azam niqam arasında. Bunlar hamısı nafilələrdən salib. Və deyir ki, yəni, qul bu ibadətləri yerinə getirdikcə Allah falan sevdiyi bir insana çevrilirdir. Və deyir ki, Allahı sevmək onun qəlbində elə bir seviyi yaradır ki, artıq başqasını sevməkdəndir, üz döndərilir o. Allahdan başqasını onun qəlbində yer qalmır. Şəh yoxdur ki, belə bir insan eşidəndə Allahla eşidirdir. Allah onun qulağını qoruyur, eşitdikdir, yalnız xeyirli şeylər eşitdir. Nedir ki, hədisdə gəlir ki, Tevam masasında buyurur, Elə ki, Allah dir, onu sevdi, onun eşitən gözü, qulağı, görən gözü, tutan əli, yeriyən ayağı olar. Həmçin nədir? Deyir ki, görəndə də Allahla görərdir, gözü yalnız xeyirli şeylərə yönələrdir. Tutanda da Allahla tutar, Allah onun tutmasını qoruyardır. Yeriyəndə də Allahla yeriyər, deyir ki, xeyirli yerlərdir yalnız ne ilə? daima özünü Allahın nəzarəti altında bilər, bu hədistə zikr olunan əsas üç dənədir. Qulaq, göz, əl, bu ayaqlar. Bu əzaları dərk etmək və əvəl etməkdir, əzalardır. Çünki görmək, eşitmək, qəlzəd, iradə və ikrah nifrət hissini gətirir və sonra bununla o əlini və ayaqını nə edir? İşlədir. Yəni Allah Peygamber Sosan bu hədistə əsas orqanları zikr edir ki, o orqanlar insana həm günah gətirir, həm də nə edə bilər? İnsana cavab gətirə bilər. Və <coughs> müəmin müsəlman o orqanları, əzaları çalışmalıdır ki, yalnız-ı yalnız nə etsin? Xeyli işlərə, xeyli yerlərə nə etsin? Gönəlsindir. <coughs> Həmçinin yəni, sevgi, yəni, Allah' qarşı məhəbbətə ə, misal olaraq, burada demək olar İbrahim ə.səlamı və İbrahim ə.səlamı allah ta məhəbbətini, yəni Allah olan sevgisini yoxlamaq üçün ona əmr edir, yəni əmr edir ki, öz oğlu İsmail ə.səlamı nə etsin? Kessin. Və deyir ki, İbrahim ə.səlam öz oğlunu İsmaila çox sevirdi. Lakin Allah taqla ona əmr edib, imtihan məqsədiləri nədir? Öz oğlunu keçməyə, ki, Allahın əmrini yerini getirməyə tələslədir. Allaha olan sevgisini övlad sevgisindəndir, üxün tutur İbrahim ə.səlam. Məqsəd bir hasıl olduqda, Yəni, artıq Alatala bildikdə ki, onun ə, Allah olan məhəbbəti, yəni, övladı olan məhəbbət sevgisindən daha üstündür. Nədir? Məqsəd hasıl olduqda bir kəsimək aradan qaldırıldı və Alatala əvələnə etdi. Oçu göndərdir. Və deyilir ki, xullə məhəbbətin ən son dərəcəsidir. Xullə aiddir iki kimsəyə. O da İbrahimlə Muhammed s.ə.mədir. Və deyilir ki, kim deyirsə ki, məhəbbət yəni xullədən daha üstündür, bu onun elminin və fəhminin aşağı olduğunu göstərir. Nə üçün? Çünki məhəbbətin ən yüksək dərəcisi xəlillikdir, yəni dostluqdır. Ona görə də o xəlillik də yalnız-ı yalnız iki peyğəmbərə, əm İbrahim ə.sələmə, əm də Muhammed s.ələmə verilmişdir. Lakin bəzi görürsən ki, şübə gətirmək üçün deyirlər ki, Muhammed s.ələm yalnız məhəbbət, yəni həbibullahdır amma İbrahim əleyhissolam və Xəlimullah. Bakı bu səhvdir. E, hər ikisi də onlar nədir? Xəlimullahdır. Yəni ki Allahın dostlarıdır. Bu, yəni ki Xəzirlə yəni, ilə məhəbbətin ən yüksək dərəcəsidir. Salamu Əmçinin Allah-ı Allah Quran hükəndə buyurur ki, bir ki, İbrahim və onunla birlikdə olanlar sizin üçündür gözəl nümunədir. O zaman onlardır öz qövünə belə demişlədir. Şübhəsiz ki, bizim sizinlə və sizin Allahdan başqa ibadətdiklərinizlə heç bir əlaqəmiz yoxdur. Biz sizin dininizi inkar edirik. Siz bir o Allah iman gətirməyincə, bizimlə sizin aranızda deyil, həmişə ədavət və nifrət olacaqdır. İbrahim ə.S. lə ilə Allah kəlməsinin öz nəsli arasında həmişəlik qalan bir söz etdi. Bəlkə dirinə edənlər, qaydarladır. İbrahim Allah üçün sevməyi və Allahdan qeyri-ibat olunan hər bir şeydən uzaq olmağı özündən sonra bir kəlimə olaraq qoydu ki, özündən sonra gələn hər bir peyğəmbər bunu götürsün və özündən sonraki gələn nəsillərini etməyət, ötürsündür. Bu da Lə İləhi İlə kəlməsidir. Bu da o kəlmədir ki, yəni, həniflərin imamı olan İbrahim ə.s. diamət gününə qədərdir, buna tabə olanlara minas qoymuşdur. Və deyilir ki, Lə İləhi İlə elə bir kəlmədir ki, göylər və yerlərdir, onunladır, əyaqda dururdur. Bunun üçün Allah bütün məxlubatı yaraddı, bunun üçün din qurulmuş, qiblə təyin edilmiş, Cihad üçündür qınıclar, deyir, öz qınından çıxarılmışdır, deyir. Allahın bəndəsi üzərində xalis, Allahın bir bəndəsini, Allahın bəndəsi üzərində olan bir haqqıdır. Bu, elə bir kəlmədir ki, qanı, malı, zürriyyəti qoruyandır bir kəlmədirdir. Bu kəlmə qəbr və cəhənnəm əzabından qoruyan bir kəlmədir. Yalnız cənnətə bu kəlmə ilə daxil olmaq olar, kim bu kəndirdən yapışarsa, Ə, yapışmazsadır, Allahadır çatabilməzdir. <coughs> Kimindir son kəlməsi illə ilə illə Allah olarsa cənnətədir, daxil olar. <coughs> və deyilir ki, bu kəlmə, kəlmənin sirri nədir? <coughs> Allahı dəyir təkləşdirmək, sevgidə, qorxuda, ucaqmaqda, təzimdə, ümumiyyətə, və, və s. nə etmək, Allah subahat alanı <coughs> təkləşdirməkdir. Hepsinin Allah'a olan sevgini artırmanın birçok yolları vardır. Bunu da İbn-i Teymi İbni Rahimahullah e, harbisa ona yakın yani Allah'a olan sevgini artırmanın yollarını sayar. Ve bunlardan değil, birincisi ilk növede Kur'an-ı Kerim'i okuyup onun manaları Məzmun haqqında tədəbbür, yəni oxumaq, öyrənmək və o tədəbbür etmək, yəni onların ayələri üzərində düşünməkdir. Necə ki, bir məhsud rəziyallahu deyir ki, bizdən birimiz 10 ayə öyrəndikdən sonra onların mənasını dərk edib əməl etmədikdədir, başqa ayədir öyrənməkdir. Elimlə əməlidir nə edərdi? Birləşdirərdi. Yəni ilk növbədə Quran-Kərim-i oxuyub onun ayələri üzərində Allah təala Quran-ı Kərimdə Ayaq üstədə, uzananda da, oturanı da Allah xatırlayıb, Allah zirkədəni edərlə, edir, Allah xatırlayarlar. Bu, onların, yəni insanın imanının artmasıdır, həmcə Allah olan sevginin artmağın, artmağının bir yoludur. Həmsin ikinci, fərz əməllərlə yanaşı, Allah sp. nafilə ibadətlər etmək. Yəni, bir ağaq dediyimiz hədəsidir ki, necə ki, Peyğambar s.ə.v. buyurur, yəni Allah-ı Allah buyurur ki, yəni qütsəlisdir, kimdir mənin dostunu düşməni çirə edərsə, mən o kəsə bir müharibə elan edər Yəni, qulumdir, üzərinə fərz etdiyim şeylərdən daha çox sevdiyim, hər hansı bir şeylə mənə yaxınlaşmaz. Lakindir, qulum mənə nafilələrlə yax yaxınlaşarsa, mən onu səvərəm, elə ki, onu sevdiyimdir, onun eşidən qulağı, görən gözü, tutan əli, yürüyən ayağı olaram. Əgər məndən bir şey istəsə, and olsun ki, ona verərəm, sığınacaq istəsə, onu deyə himayəmə aləramdır. Üçüncü, hər bir vəziyyətdə Allahı dildə də, qəvdə də və də tərif etmək, Yəni, Allah-ta olanı zəkir etməyə şəhənin təriflər deməkdir. Yəni, müəmin, müsəlman Allah-ı sevgisinin artmasının bir yolu da daima Allah-ta olanı etməyə zəkir etməkdir. Həmçün, dörüncü, o şəyə qarşı olan sevgiyə baxmayaraq, öz sevdiklərini Allahın sevdiklərinin yanında ikinci plana qoymaq. Yəni, hər bir kəsin sevdiyi bir şey var. Yəni, qəlbin o şəyə bağlandığı bir şey var. Lakin, Allah'a sevginin artmasını istəyirsiniz, o sevdikləri Allahın sevdiklərini, yəni ki o öz sevdiklərini Allahı sevməkdən nədir ikinci plana atırsan. Yəni insanın öz nəfsinə qalib gəlib öz sevdiklərini arxa plana keçirməyə yəni və Allahın sevgisini isə ən yüksək mərtəbəyə qaldırmaqdır. Həmçinin də Quran və sünnədə keçən Allahın gözəl isimlərini, sifətlərini öyrənmək, onların mənalarını başa düşməkdə və onlarla ibadət etməyi də arzulu və həris olmaq. Və onu görədə nə qədər insan Allah təala'nın isimlərini və sifətlərini, onların nə kəsb etdiyini, nə bilərsə, o qədər də daha çox Allah-ı Allah gözəl şəkildə dua edir, Allah-ı daha çox ne edir, istəyir. Və ki, hər bir kəs bir şey Allah-ı Allahdan istədikdə, o istədiyinin əvvəlində mütləq Allah-ı Allahın tərif etməli və Allah-ı bu adlarından, əgər Ruzi istəyisi Ər-Razəq adından, Şəfah istəyisi Ər-Şəfi adından və s. də nə etməlidir? Həni, duanın ədəbləridir ki, bu qay Altınır, deyir ki, qəlbin Allaha, Allah qarşısında zəll olmasıdır. Yəni, məhəbbətin dərəcələrindən biri də odur ki, insan Allah-ı Ağlanın sonra onun qarşısında etməyi olsun, inqil olsun. Allah-ı qarşısında zəll olduğunu hiss etdi. Və deyir ki, 7-ci gecənin son üç dəvirində Rəbbinin kitabını oxuyaraq, Allah-ı Ağlan bağışlanma deləmək və tövbə etmək. Yəni, Allah-ı Ağlanın qarşı məhəbbətin, yəni sevgisinin, Yollarından biri də insan gezi vaxtı durub avat-alaya Al ibarat etməsidir, yəni gezən üçdə birində. O zamanki hansı ki, Allah ala Peyğamət əlisində buyurdu, bu səzindədir ki, avat-ala Al bir göy səmasına inər və əllərini açar və deyər ki, nədir? Kim məndən istəyərsə, onu istədiyini verərəm, kim məndən bağışlanma dirərsə, onadır nə edərəm? Bağışlanma verərəmdir. <gülüyor> 8-ci, Allahın verdiyi bütün gizli və aşqərd nirmətləri et Yəni, mümin Allah-ı Sala'nın onu ona bütün neymətləri etiraf etməlidir. Yəni, etiraf etməlidir ki, ona gələn bütün neymətlər hər bir şey Allah-ı Sala tərəfindəndir. Hər bir şey Allah-ı Sala tərəfindəndir. Ən böyük neymətlə sözsüz İslam neymətlidir ki, Allah-ı bir kəsi müsəlman edirsə, Allah ibadə edən qullarına edirsə, bunu ən böyük neymətlidir. Bu neymətlə görə Allah-ı Sala'ya şuş etməlidir. Və etiraf etməlidir ki, nədir? Bütün bu Allah neymətlə Və dediyimiz kimi, insanın bədənində taslarının hər bir dənəsi qədər biri olsa belə onlar hər bir gecə və günü Allah şükür etsələr də belə o şükurun əvəzini biz verib burtara bilməyik. Necə ki, Allah tola buyurur ki, əgər şükür etsəniz, sizə olan neymətimi artıracaq. Yox, əgər narkorluq etsəniz, ondadır, əzabımdır. Həqiqətən, nə deyil, şiddətlidir. 9-cu, qəlblə Allah arasında girən hər bir şeydən uzaqlaşmaq. Yəni, insanın ə, Allah ilə qəlbi arasına nə girirsə, yəni bu odməkdir ki, o ki yəni insanı Allah ibadə etməkdən çəkindirən nə varsa, insan o şeylərdən qaçmalıdır. O şeylər ki, hansı ki, onunla Rəbbi arasına girir. İbadə etməyə qoymur, Allah zicir etməyə qoymur, şükür etməyə qoymur. O şeylərdən səni insan nə etməlidir, çəkinməlidir ki, Allah-ı Allah-ı Allah-ı Allah-ın sevgisi məhbəti daha da açısındır. Necə ki, Allah-ı Allah buyurur? De ki, ə Qəbiləniz, qazandığınız mallar, kəsat olma, olmasından qorxduğunuz ticarət, xoşunuza gələn məskənlər sizi Allahdan, onun peyqəmbərlərinə və Allah yolunda cihad etməkdəndir, əzizdirsə, Allahın əmri gəlincəyə qədərdir gözləndir. Allah fasırləri doğru yola yönətməsir. <coughs> Həmçə, İbn Teymiyyə Rahiməhullah deyir ki, Allahın rəsulunun ardınca getməyib, onun əmrlərini başqa əmrlərdən üstün tutmayıb, onun sevdiyini e, onu bəyat edənlər yalan danışırlardır. Və kim ki deyir ki, mən bir peyğəmbəri sevirəm, laşı onun əmrlərinin yerinə getirməyib, onun qadaqalarından çəkinmirsə, yəni nədir, o insan artıb bir yalan danışırdır. Və necə ki, Allah-ı Allah Allaha Allah, peyğəmbərinə imam gətirdi, itaat etdik deyər, bundan sonra isə onlardan bir dəstə peyğəmbərdən üst çevirər. Belələri bir mümin deyirlər, Allah-ı Allah deyir. Ona görə də bir dəstə gəldi peyğə dedilər ki biz Allahı sevirik. Lakin peyğəmbər salsa nə deyir? Allah təala ayə nazil etdirir ki də ki əgər Allahı sevirsinizsə mənim ardımca gəlin. Onda bir Allahı sevirəcəy və günahlarınız Allah təala onu olan sevgini peyğəmbər salsın itayətə bağladı. Peyğəmbər salsa onun itayət etməsinin yerinə əmrlərinin yerinə yetirəciksə birbaşa Allahı sevmiş olacaqsan bu sevgi ilə. Allahın sevgisini əldə edisən qazanmış olacaqsan. Yəni bütün bu ə, sadalamız 9 dənə, yəni ə, belə deyəyim, Yollardır, hansı ki Allah, Allahın sevgisini qazanmağı aparan yollardır. <gülüyor> Ondan sonra e, məhbətdə, yəni təzində şirkdən sonra qorxuda e, şirk gəlir və deyilir ki, birinci növbədə ibariz olan qorxudur. Bu da yalnız və yalnız tək olan ucaq və böyükün Allah dağlıdan qorxmalıdır. Hez Galatala Quran kəndi buyurur, şübhəsiz ki, Rəbbinin hüzurunda haqq hesabdan qorxanı iki cənnətdir gözləyət. Amma kimdir Rəbbinin hüzurlu durmaqdan qorxmur və nəfsi istədiyinə şəhvətini qazan etmişsə, həqiqətəndir o insanın yeri zənnət edir. Və deyir ki, Allah-ı Allah öz mələklərini vəsfə edərək buyurur. Onlar öz hövqində olan Allahdan qorxar və özlərinə buyuranları nə edərlər? edərlər. Qorxu, yəni xoxla xaşiyə, yəni ərəbdində bizdə məsələn gün deyilir. Məsələn, gün orta, e, deyir, səhər, deyir, axşam vaxtı deyir. Amma ərəblərdə təsəvvür edin ki, hər bir saatın hər bir vaxtın öz adı var. Eynilə, qorxu da xaşiyə ayrıda xov isə tam başqa mənaları verir ərəbləndə. Və deyilir ki, xaşiyə qorxduğu kimsənin əzəmətini və böyükliyinin, kamiliyini bilmək əsasında yaranan bir şeydir xaşiyə. Yəni, insan Allah-u Tealanın, əzəmətli olduğunu, belə qüdrətli olduğunu dərk edib bildikdən sonra, yəni, ondan xarşı elə qoxur. Ona görə deyilir ki, xarşı yalnız alimlərdə olur. Yalnız yalnız al alimlərdə. Neyə görə? Çünki Allah taqlar da Quran kəndir ki, Allah da ən çox alimlər qoxar. Neyə görə? Çünki Allah taqların daha çox dərk etdiklərindən görə, bildiklərindən görə, əmirlərinin qadaqlarından çəkindiklərindən görə. Lakin xov xov isə, yəni adi yəni sıravi müsəl olur. Yəni bunun misalı olaraq iki nəfəri misal çəkilib. Məsələn, deyir ki, deyir ki, xəşiyə, yəni xəşiyə, diaq dediyimiz o alimlərdə olan qorxu xofdan daha üstün mərtəbədir. Və deyilir ki, misal olaraq bir kişi bir nəfərdən bir qorxur. Lakin onun ona gücü çatıp çat çatmayacağını bilmir. Budur xofdur. Dilkəsdən qorxur. Lakin mənə gücü çatacaq, çatmaz, ondan bir xəbərim yoxdur. Bu bir qorxu, qorxuya olur ki, həm qorxuram ondan, həm də bilirəm ki, o mənim nəyimdir. Bərza vaxtı qalib gələcəyəm. Hər bir şeydən ondan qorxuram, çəkinəm. <coughs> Birinci dedi ki, qorxuda, yəni ibadət e, ibadət olan qorxudur, hansı yalnız yalnız Allahdan qorxmalıdır. İkincisi, şüşk olan qorxudur. Bu da bəndənin hər hansı bir yer şeydən Allahdan qorxduğu kimi və daha artıq nədir? Qorxmasıdır. Necə ki, Allah-ı Allah Quran kəyənə buyurur, ya Muhammed o şəxsləri görmürsəm ki, onlara vaxtı ilə müharibədən əl çəkin, namaz, qılın, zəkat verin deyilmişdir. Onlara cihad etmək vacib olduqda isə, içərilərdən bir qism Allahdan qorxan kimi və ya daha artıq insanlardan qorxuya düşərək, ey Rəbbimiz, cihad etməyi nəyə üçün bizə vacib etdin? Nə olardı ki, bizi yaxın zamana qədər, öz əzərimi çatana qədər yubadardın, dedilər. Onlara söylə ki, dünyanın ləzzəti faydası azdır, lakin müttəqin üçün axirə daha xeyirlidir. Nuh əleyhissalamın qəvmi belədirlər. Biz ancaq bunu deyirik ki, bəzi tanrılarımız sənə e, sənə deyib xəfər toxundurmuşdur, deyir. Hud belə cavab verir. Allah şahid tuturam ki, siz də şahid olun ki, mən sizin Rəbbimizə, mən sizin Rəbbimizə rəbbimizi qoşduğunuz şəriklərdən nədir? Uzaqamdir. <Gülüyor> və üçüncü asili olan qorxudur. Bu da bir bəndənin bir insandan və ya bir qrup insandan qorxaraq tərz olan əməli tərk etməsidir. Və deyilir ki, onlardan qorxaraq harama yol verməsi, hansı bir namazları gecikdirməsi, hansı bir haramı etməsi, utanır, çəkindi, qorxdu, iski olan məclisdə oturdu və yaxud da hər hansı bir şey. Çünki bir fərzi təhk etməyə və ya bir haramı etməyə səhəb təşkil edən hər bir şey nədir? Haramdır. Və necə ki, Allah-ı Allah Quranın kəyində buyurur, Siz, sizi yalnız o şeytan öz dostlarından olması ilə qorxudub çəkindirir. Amma sizdir, ondan qorxmayın. Əgər müminisinizsə, Allah-ı Allah-ı Allah-ı qorxun. Onlardan qorxmayın, məndən qorxun Allah-ı Allah-ı Allah. Allah. Rəsullullah s.a.v buyurdu ki, buca Allah qiyamət günü öz bəndəsinə deyəcəkdir. Sən günah gördükdə sənə onu düzəltməyədir nə məna oldu? O günahı deyir, yəni o <coughs> münqəri düzəltməyidir. Sənə nə məna oldu? Həmin o Quld Allah təlaya deyəcək ki, "Ey Rəbbim, məndir insanlardan qorxdum." Allah təlaya buyuracaq ki, "Sən ilk öncə deyirəm məndən qorxmalısan. Məndən qorxmalıydın." Həmişə Allah buyurur ki, "Allahın məcidləri yalnız Allah'a qiyamət günündə iman gətirən, namaz qılan və zəkat verən və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayan adamlar təmir edə bilərlər. Məhz onlar Doğru yolu tapa bilənlərdən ola bilərlər. Ona görə də müəmin üçün, ilk öncə Allahın əmrlərini yerinə yetirməkdir. Kimisi qorxusundan saxqalı qırxmaq, kimisi qorxusundan balaqlarımı uzadım ki, ha, bir söz şey deyər mənə və yaxud da hansı bir təzir. Bunlar hansı nə deyil? Ağsılik olan qorxudur. Lakin sən bu şeyləri də həddi açsan, bu artıq gətirib çatdıra bilər nəyə? Şirk olan qorxuya. Şirk olan qorxuya və gətirib çıxarı Ona görədə mömin müsəlman ancaq Allahdan qorxmalıdır. Düşünməlidir ki, yalnız və yalnız nə etməliyəm ki, Allahın razılığını qazanım? Necə ki, Ayşə hacıxan an hənin Muaviya rəcahnə yazdığı məktubda da ona peyğəmbər olsun sözlərini yazır. Deyir ki, kim insanları qəzəbləndirərək Allahı razı salarsa, Allah da ondan razı olar və insanlar da ondan razı olar. Baxın. Hansı bir əməli edirsən, insanlar sənə təhqir edir, bağırır, vağ oyunlar və yaxud qışqırıb döyülürlər ki, bu əməli çaqqalı qırxarsan. Lakin sən insanları qəzəbləndirib Allara razı sağlasın. Çünki bu, Allahın əmr bir şeydir. Və Allah Allah Peygamber səsəm nə buyurur? onadir Allah da onlara razı sağlar və insanları da onları razı sağlar. Və kimdir Allahı qəzəbləndirə insanları razı sağlamaya çalışarsa, Allah da ondan qəzəblənə və insanlar da onun üstündə nə qəzəbli olaraq sağlar. Başqa rəvaətdə gəlir ki, onun işini insanlara həval edər. <coughs> Amsemənin 4-cü e, təbi olan qorxudur. E, bu da insanın düşməndən, vəhşi heyvandan və yaxud atəşdən, və yaxud suda boğulmaqdan qorxmasıdır. Bu da həddi aşmamaq şərti ilə, yəni nədir? E, bu şeyin həddi aşmama e, şərti ilə, yəni bu təbi qorxu <coughs> hər bir insanda olan bir haldır. Və necə dildiyi kimi, ala Qurani-Kərimdə Musa haqqında buyurur, Qəssəs surəsində belə ki Musa qorxaraq şəhəri nigarançılıq içində qarşıladı şəhəri Bir də nə görsə yaxşıdır. Dünən ondan imdad diləyən kəs bu günü fəaliyyət çəkibdir, yenə onu köməyə çağırır deyir. Həmişə başqa bir ayədə gəlir ki, mən Musa dil qorxu və intizar çindədir, şəhərdən çıxıb deyir. Çıxıb tərvə, Allah duadır ki, məni bu zalım Tayfunun əlindən qurtar. Yəni bütün bu ailə göstərir, yəni Musa əsəmın qorxması təbiiqi olan bir qorxu idi. Əncaq Musa əsəm dedi ki, ey Rəbbim, onların məni yalançı say sayacaqlarından bir qorxuram. E, digər bir ayədə Allah sağla buyurur ki, Rəbbindən onu görmədikləri halda qorxanları isə bağışlanma və böyük bir mükafat gözləyir. <gülüyor> yəni, e, bu da qorxuda olan şirk haqqındadır. Qorxuda olan şirkin dörd dənə birinci ibadətdə olan e, qorxudur. Yalnız və yəni Allahdan qorxman ikinci şirk olan qorxucu bu da insanın, e, bəndənin Allahdan Qorxudu kimi və daha artıq nə etməsi, qorxması. Üçüncüsü, ası olan qorxudur. Bu da bir qrup çamahtıdan və yaxud hansı bir insandan e, qorxması, əmrləri, hansı bir təzləri tərk etməsi və yaxud haramları etməsi. Və dördüncü, təbi olan qorxudur. Və yaxud da insanın vəhşi evandan və yaxud da e, düşməndən nə etməsi, suda boğulmadan və yaxud yanmadan nədir e, qorxmasıdır. Və yaxud <coughs> bu qədər qarşıdır. Allah subhanətə dua Bizi e, dünyada vaxirətləri möhkəm bir kəlimə Allah kəlməsi sabit qədəm etsin. Allah-u dua edirəm ki, Allah-u bizim mətlinizi inşallah tezgirdə bizdə qayıtarsın, gedir oraya ibadətləmiz edək. Edir. Dua edirəm ki, Allah-u bizləri bu dünyadan yalnız musulman olduğumuz halda götürsün. Amin.